Рибека Ярос. Четверте крило. Розділ 11. Зберігати речі померлих близьких – тяжкий злочин проти Малика. Їхнє місце у потобічному світі разом із богом смерті та померлих. За відсутності відповідного храму для знищення підійде будь-який вогонь. Той, хто не палить речі для Малика, буде сам спалений Маликом. Майор Рорілі – посібник із задоволення богів. Видання друге. Наступні тренування на смузі перешкод пройшли неуспішніше, ніж перші. Але ми принаймні більше не втрачали жодного членів загону. І ще Тайтан перестав тріпатися з мого приводу, звичайно, бо сам ніяк не зміг поратися з маршрутом. Він весь час падав із кулі, а я випадала з димаря. До 9 предостатнього заняття я вже була готова просто підпалити всю смугу. Ділянка маршруту, на якому мене спіткала недача, була покликана змусити нас виявити силу і спритність, необхідну для того, щоб піднятися на дракона. І ось тут стало ясно, що мої довбані габарити мене підведуть. Може, ти заберешся мені на плечі, а потім... Ріанон хитала головою, коли ми вкотре вивчали ущелину, що стала моїм заклятим ворогом. Я все одно застрягну на півдорозі в гору, відповіла я, витираючи під злоба. Це не має значення, не можна торкатися інших кадетів на маршруті. Соєр підійшов до нас і став поруч, склавши руки на грудях. Кінчик його носа тепер був яскраво-червоний, бо обгорів на сонці. Ти тут щоб руйнувати надії та мрії. Чи маєш пропозицію? парирувала Ріанон. Презентація вже завтра, тож якщо в тебе є якісь сітлі ідеї, зараз саме час нас ними обдарувати. Якщо збираюся бігти в кадран переписувачів, то треба робити сьогодні вночі. Остання можливість. Моє серце стиснулося від цієї думки. То був логічний вибір, безпечний вибір. Тільки дві думки мене зупинили. По-перше, немає жодної гарантії, що моя мама не дізнається. Те, що Маркем мовчати мене означає, що так само вчинять тамтешні інструктори. Але найголовніше, що якщо я піду... Якщо я сховаюся, то ніколи не дізнаюся, чи достатньо гарно, щоб вижити тут. І нехай я можу не вижити, якщо залишуся, все ж таки не впевнена, що зможу жити в світі з собою, якщо втечу. Глорія Меріл зачитував капітан Фіцгібонд з помосту. Кожна риса його обличчя було видно дуже ясно. І не тільки тому, що сліпуче сонце ховалося в тінях хмар, а тому, що я тепер стояла ближче. Наш ряд ставав тіснішим з кожним курсантом. Якщо вірити Бренану, та в статистиці сьогоднішній день збирається стати одним з найбільш смертоносних для першокурсників. Це день презентації, і щоб потрапити на льотне поле, нам доведеться спочатку піднятися вгору по смузі. Все в квадранті вершників спрямоване на відсіч слабких, і сьогодні не виняток. Камріл Дайер, капітан Фіцгібон, продовжував зачитувати імена зі списка. Я трохи помітно здригнулася, його місце було навпроти мого на заняттях з визначення драконів. Арвел Пеліпа. І Моджен і Квін, що стояли переді мною, обидві другокурсниці зі свистом тягнули повітря. Не тільки першокурсники наражалися на ризик, ми просто гинули трохи частіше. Мішель і Верем, капітан Фізімонд опустив список. Ми віддаємо їхню душу малику. І після цих слів наш стрій зламався. Другий та третій курси, якщо ви не чергуєте сьогодні на смузі, вирушайте до навчального корпусу. Першокурсники настав ваш час показати нам, на що ви здатні. Дайн натягнуто посміхнувся і ступив повз мене, показово дивлячись на інших членів загону. Успіхів сьогодні і моджен заправила за вухо пасмороже волосся, що вибивалося і вдарувала мене нудотно-солодкою посмішкою. Сподіваюся, ти не впадеш надто низько. Побачимось пізніше, відповіла я, піднімаючи підборіддя. Кілька секунд вона з огидою ствердила мене поглядом, а потім пішла геть разом з Квін і Сіан. Світлі локони заступниці Дайна підстрибували на плечах. Бажаю удачі. Хітон, найтовстіший курсник у нашому загоні, зрвано підстриженим і пофарбованим у колір полум'я волоссям, доторкнувся до серця, склавши долоні над двома нагрудними нашивками і подарував нам щиру, але не надто життєрадісну посмішку. І теж пішов. Проводячи поглядом його спину, що віддалялася я, задавала питання, що означають кругла нашивка на правій руці з водою і сферами, що палають. Я знала, що трикутна нашивка зліва з довгим мечем означало, що з ним не варто зв'язуватися на килимі. З того часу, як Дайн розповів мені про нашивки, що позначають його надсекретні здібності, я стала звертати пильну увагу на зображення, які інші курсанти пришивали до своєї форми. Більшість носили їх як почесні ознаки. Тепер я бачила в них те, чим вони насправді були – відомостями, розвідданими, які одного разу могли знадобитися мені для перемоги над супротивником. Я не знав, що Хітон уміє говорити. Між бровами Рідока пролягли дві змушки. Можливо, він вирішив, що варто хоча б привітатися, перш ніж нас потенційно підсмажить сьогодні, – сказала Ріанон. – Шикуйтеся, – наказав Дайн. – Ти йдеш з нами? – запитала я. Він кинув, як і раніше, не долячись на мене. Ми стали в дві лінії по четверо, як і інші загони навколо. Як незручно, прошепотіла мені Ріанон. Здається, він на тебе сердиться. Замість відповіді я подивилася вперед через плече тіни. Тим часом вітер уже розкуйовдив косу, яку я заплела, уклавши короною, і з неї вирвалися кілька пасм. Вогняні кучері тріни, до речі, теж не хотіли спокійно лежати в зачистці. Він хоче того, чого я не можу йому дати. Брови Ріанон разом злетіли. Я закотила очі. Це не те, що ти. Та навіть якби і так, тихо зіткнула вона. Він такий гарячий, такий собі хлопчик, із сусіднього двора добрий, все ще може надерти тобі дупу. Я на силу придушила посмішку, бо вона має рацію. Він такий, так. У нас найбільший загін, зауважив Ріду, коли в загони спочатку з першого крила найдальші від нас почали проходити через західні ворота у двір. Скільки нас цього залишилося? Запитав Тайта. 180? 171, відповів Дайн. Загони з другого крила теж почали рухатися, ведені своїм командиром, що означало «Ксаден зараз десь посеред нас». Мені варто було поберегти нерви для смуги перешкод, але я все ж таки не могла не подумати, в який бік схиляються його ваги, наприклад, сьогодні. «На сотню драконів? Але що там?» – запитала Тріна, проковнувши половину питання. Аж надто вона нервувала. «Менше жаху в голосі», – огризнулася Лука із-за спини Ріанон. Якщо дракони визнають тебе боягузом, завтра від тебе залишиться тільки ім'я. Каже Лука, відразу підхопив рідок, відкриваючи ще більше страху. Заткнися, відповіла Лука, ти ж знаєш, що я маю рацію. Просто зобразив впевненість і все буде добре. Коли третє крило почало маршрувати до воріт, я нахилилася до тріни, щоб підбадьорити її і щоб решта не почула мої слова через шум. Дякую, прошепотіла вона у відповідь. Погляд звужених очей Дайна нарешті зупинився на мені, але принаймні він не назвав мене ошуканкою. Хоча в його очах було достатньо звинувачень, щоб мене можна було віддати під суд і ухвалити вирок за брехню. «Нервуєш Рі?» – запитала я, знаючи, що нам зараз накажуть висуватися. «За тебе?» – запитала вона. «Зовсім ні, ми впораємося». «О, я мала на увазі завтрашній тест з історії». Підразнила я. Сьогодні ж нічого особливого не станеться, то навіщо панікувати? Тепер, коли ти про це говориш, я зрозуміла, що договір із Аріфом може стати для мене смертельною перешкодою, посміхнулася вона. А, та сама угода між наварою і кроблею про взаємний повітряний простір для драконів та грифонів над вузькою смугою Езгебейський гір, між сумертоном та дрейтусом, згадала я, киваючи. Твоя пам'ять жахає, усміхнулася мені Рі. Все так, ось тільки пам'ять не допоможе мені піднятися смугою. Четверте крило, крикнув Ксаден, звідкись здалеку. Мені навіть не треба було дивитися вперед, щоб зрозуміти, що це саме він наказав, а не його помічник. Висуваймося! І ми пішли. Секція полум'я, потім кіхті і нарешті хвоста. Біля воріт виникла невеличка затримка, але потім черга розсмокталася, і ми ввійшли до освітленого магічного тунелю, який раніше щоранку добиралися до смуги. Тіні покривали на рівності скель вздовж всього нашого шляху. Які взагалі межі сили Ксадена? Чи може він за допомогою тіней перебити тут усіх кадетів? Чи знадобиться йому після цього відпочинок чи підзарядка? Чи хоч щось тримає таку величезну силу? Чи має вона противагу? Дайн трохи сповільнив крок і опинився між мною та Ріанон. Передумай, ледь чутно промовив він. Ні. Я говорила набагато впевненіше, ніж почувала себе. «Ти повинна передумати». Його рука знайшла мою. В тунелі було вузько, ми всі йшли. Притик один до одного. і Його жесту ніхто не помітив. «Будь ласка». «Я не можу», – я похитала головою. «Ти б сам міг покинути кет і втекти до переписувачу». Це інше. Його рука стиснула мою, і я відчула напруження в його пальцях, його долонях. «Я вершник». Ну, може, я теж. Прошепотіла я, коли попереду з'явилася пляма сонячного світла. Я не вірила в це раніше, коли не могла втекти через заборону матері. Але тепер я маю вибір. І я обрала лишитися. Не будь, мій осікся і випусти мою руку. Я не хочу ховати тебе, Ві. Одному з нас колись доведеться ховати іншого. Неминуче, ні. Це не сумно, це просто факт. Ти знаєш, що я маю на увазі. Світло попереду виросло варку висотою в 10 фунтів, що веде нас до основи смуги. Будь ласка, не роби цього. Благовдань цього разу на повний голос, не обтяжуючи себе пошепки, коли ми вийшли. Під промені сонця, вигляд звідси, як і завжди відкривався, захоплюючи. Ми були ще високо на горі, тисячі футів над долиною, і зелена трав'яна гладь із крапленням висаджених дерев і різнокольорових плям, диких квітів здавалося, нескінченно простягалася на південь. Потім мій погляд звернувся до висіченої в скалі смуги, і, не втримавшись, я вкотре простежила маршрут від переходу до переходу, все вище і вище, доки не дісталася вершина хребта, згідно з вивченими картами. Звідти було близько до каньйону майже правильної прямокутної форми – льотного поля. Я прикусила губу, дивлячись на розрив у рівній лінії дерев. Звичайно, на полі дозволялося ходити тільки вершника, за винятком дня презентації. «Не знаю, чи зможу дивитися на все це», – сказав Дайн, повертаючи мою увагу до себе. Я подивилась на його повне прихованої сили обличчя. Ідеально підстрижена борода обрамляла повні губи, стиснуті в скорботну лінію. Тоді заплющ очі. «Я мала план. Поганий, але спробувати варто». «Що змінилось тим часом, коли ти перейшла парапет і сьогоднішнім?» – знову запитав Дайн. «В його очах заважали емоції, більша частина яких я не могла вгадати. Ну, крім страху. Той інтерпретації не потребував». «Я». Через годину, перелетівши через топчики, що безладно крутяться, я зістрибнула на безпечну гравійну доріжку. Третя порція перешкод закінчилася, залишилося дві. І я досі не доторкнулася до жодної з мотузок. Клянуся, я відчувала, як Дайн дивиться з нижньої частини траси, де Тайтан і Лука ще не почали сходження, але я дивилася вниз. Не було часу на те, що, як він думає, стане останнім поглядом. І я не могла дозволити собі затриматися і втішити його, коли попереду залишалися ще дві перешкоди. Одне з яких я ніколи не встигла відпрацювати на тренуванні. Майже вертикальний пандус наприкінці. «Ти зможеш», – заволала Ріанон з вершини скелі, коли я дісталася димоходу. Або може зробити нам усім ласку та впасти, пролунав інший голос. Джек поза сумніву. Якщо на тренуваннях тут були тільки наш загін, то тепер кожен із першокурсників міг спостерігати за тим, що відбувається або внизу, або вже з вершини. Я подивилася вгору на півкруглу греблю, всередині якої мала відбиватися, а потім повернулася на кілька футів назад по стежці. «Що ти робиш?» – закричала Ріанон, коли я схопила одну з мотузок і потягла її у бік. Та чіплялася за поверхню скелі і вниз летіло дрібне каміння. Мотузка була дико важка і розтягувалася на силу, але мені вдалося зачепити її нижню частину за камінь у підставу димаря. Затягнувши мотузку якомога міцніше, я поставила одну ногу на стіну розщелини, смикнула мотузку на пробу, а потім піднесла мотузку з інхалу, щоб усе вийшло. Вона що, має право так робити? Прогарчав хтось зверху. Маю та зроблю, прямо зараз. Потім я підняла іншу ногу і почала маленькими кроками підніматися праворуч димоходу, ступаючи по каменю і перехоплюючи мотузку руками, щоб підтримати свою вагу. Приблизно на півдорозі вгору отузка різко сіпнулася, різко десь на горі з великого валуна, але я швидко перехопила її, продовжувавши підйом. Серце стукало в вухах, але бувалося не це, а біль в долонях. До середини димоходу здавалося, що язики полум'я пожирають мої руки. Я стискала зуби, щоб не закричати. Ось він, верх димаря. Мотузка натягалася все сильніше. Ось вона зачепила верхній край розщелений, і я використала всю силу, щоб підтягнутися. І після чого впали навколішки. Так, так його завола в рідок з вершини скелі. Ось вона, наша дівчинка. «Вставай!» – закричала Ріанон. «Ще одне лишилося». Мої груди зіймалися легені горіли, але я піднялася на ноги. Тепер я була на останньому прольоті, останньому шаблі на шляху до льотного поля. Переді мною височив дерев'яний пантус, що на 10 футів відходив від стіни скелі, а потім загинав у гору, як внутрішня частина чаші. Його найвища точка була на одному рівні з вершиною, на 10 футів вище, ніж я сама. Прошкода була призначена для перевірки здатності кадета подолати передню лапу дракона та дістатися сідла, для чого я, знову ж таки, надто мала на зріст. Але слова ксадена про те, що правильний шлях не єдиний, звучали в моїй голові всю ніч. І на той час, коли зійшло сонце і прогнало пітьму, я вже мала план. Залишилося сподіватися, що я зможу його здійснити. Я витягла з свій найбільший кінджал з тих, що принесла сюди в день призову, і витерла піт на лобі тильною стороною брудної долоні. Потім я забула про вогонь у руках, про пульсацію в плечах і про те, що коліном не дуже вдало приземлилася після проходження стовпів. Я заблокувала біль, заткнула її за стіною, як робила все своє життя, і зосередилася на рамці. Ніби від її проходження залежало моє життя. Хоча... Так воно й було. Тут уже не було мотузок і був лише один спосіб подолати підйом. Лише довбана воля. Тож я кинулася бігти, використовуючи швидкість у своїх інтересах. Мої ноги ступали об пантус, а підйом ставав все крутіше. Те, що я не долала цю перешкоду особисто зовсім не означало, що я не бачила, як мої товариші по загону проходили і знову і знову. Я кинула тіло вперед і імпульс поніс мене вгору. Я чекала до останнього, поки не відчула цей саркальний поштовх. Момент, коли гравітація смикнула моє тіло вниз майже на два фути від вершини. І тоді я змахнула рукою і встромила кинжал сильне м'яке дерево пантуса, щоб використовувати його як опору для останнього ривка. З мого горла вирвався первісний крик, а плече буквально вивихнуло болем, коли пальці вчепилися в край рампи. Я стиснула зуби і закинула вгору лікоть, щоб отримати більше важель. І підтягнулася, використовуючи рукоятку кенджала, як останню сходинку перед вершиною. Але я ще не закінчила. Лежачи на животі, я повернулася обличчям до пантуса, потім перехилилася через край, висмокнула кенджал і прибрала його в піх на ребрах, перш ніж хитаючись стати на ноги. У мене вийшло. Полегшення єдиним ковтком висмоктало адреналін з мого тіла. Тут я відчула, як руки ріанон обхоплюють мене, беручу на себе мою вагу, коли я задихалася. Рідок обійняв мене зі спини, так що я відчула себе начинкою для сендвіча і кричав від щастя. В інших обставинах я б запротестувала, але зараз лише ці двоє тримали мене на ногах. Вона не мала права так робити, надривався хтось. Так, але вона щойно це зробила. Кинув Рідок через плече і нарешті послабив хватку. Мої коліна тремтіли, але все ж таки не підгиналися. А я хапала повітря вдих за вдихом. «У тебе вийшло!» Ріанон взяла моє обличчя в долоні, сльози наповнили її карі очі. «У тебе вийшло!» «Пощастило!» Я зробила ще один вдих і благала своє серце сповільнитися. «І адреналін!» «Це шахрайство!» Я обернулася на голос. Це вилилася Ембер Мевіс. Рудувата блондинка та командир третього крила, яка минулого року стала близькою подругою Дайна. Зараз на її обличчя не було нічого, окрім люті. Вона кинулася до Ксадена, який стояв всього в парі, футів від неї сувої і з нудним виглядом відстежував час по секундоміру. Назад Мевіс, грозливо сказав Гарік, включаючись між Ембер і Ксаденом. Сонце блиснуло, відбиваючись від двох мечів в нього за спиною. Ця шахрайка використовувала заборонені предмети, причому двічі, прокрачала Ембер. Цього не можна терпіти. Ми живемо за правилами чи вмираємо за правилами. Не дивно, що вона вонайдайн порозумілися, вони обоє закохані в кодекс. Мені не подобається, коли когось у моїй секції називають шахраєм, попередив Гарік і розвернувся так, що його масивні плечі закрили Ембер від інших. І командир мого крила здатний розібратися з порушенням правил своєму крилі. Потім Гарік вступив бік, я зустрілася поглядом із синіми очима Ембер. Соренгайл запитав Ксаден, з явним викликом вигнувши брову, і за ніж кінчик ручки над сувоєм. Я вже не вперше помітила, що окрім емблем четвертого крила та командира крила, він не носив шиву, які так любили демонструвати решта. Я чекаю 30-секундного штрафу за використання мотузки, відповіла я, і відчула, як дихання нарешті вирівнюється. А ніж? Ембер звузила очі. Вона дискваліфікована. Коли Ксаден на це не відповів, вона перевела погляд на нього. Звичайно, вона поза грою. Ти не можеш терпіти беззаконня у своєму власному крилі, Рірсон. Але погляд Ксадена не відривався від мого обличчя, він чекав моєї відповіді. Вершник може взяти з собою квадрант лише ті речі, які може забрати на собі, почала я. Та хто ти така, щоб цитувати мені кодекс? – закричала Ембер. І надалі вершники не повинні бути відокремлені від цих предметів що ті з себе не являли, продовжила я. Бо після перенесення через парапет вони вважаються частиною їхньої особистості. Стаття 3, розділ 6, додаток Б. Піднявши погляд на Мевіс, я побачила, що її блакитні очі широко розкрилися. Цей додаток був написаний, щоб зробити злодійство смертним злочином. Правильно, кивнула я, переводячи погляд з її очей на оніксові, які ніби бачили мене наскрізь, але при цьому воно, та є будь-якому предмету, перенесеному через парапет, статусу невід'ємної частини вершника. Я виняла з піхви, бламаний і вищерблений клинок, скривившись від гострого болю в долонях. Це не кенджал, отриманий після виклику. Його я перенесла через парапет і тому вважаю частиною себе. Очик садина спалахнули, і я навіть помітила тінь усмішки на його чарівних, непристойно прекрасних губах. Це має бути проти кодексу. Виглядати так чудово і бути таким безжальним. Правильний шлях не єдиний. Я використала слова Ксадена проти нього самого. І він промовив, не перестаючи дивитися мені в обличчя. Вона зробила тебе ембер формально. І все-таки. Він трохи повернувся і обдарував ембер таким поглядом, який я б ніколи не хотіла відчути на собі. Ти мислиш, як переписувач, гаркнула вона на мене. Це ніби мало в мене образити, але я просто кивнула. Знаю. Вона похитала головою і пішла геть. Я знову забрала у піхви, дозволяючи рукам без впасти з боків тулуба і заплющуючи очі, коли полегшення нарешті зняло цю ношу з моїх плечей. Я зробила це. Я пройшла ще одне випробування. «Сорен, сказав Ксаден, – я ледве розплющила очі. «У тебе кров». Його погляд прикипів до моїх рук. Туди, де кров, крапля за краплею, падала з кінчиків пальців. Біль вирвався назовні пробивши через мою ментальну греблю, як брухлива ріка, побачивши того шаху, який я створила зі своїми долонями. Роздерті просто мотлох. Зроби щось з цим, сказав Ксаден. Я кивнула, відійшла в бік, приєднуючись до інших членів нашого загону. Ріанон допомогла мені відрізати руками сорочку і прив'язати мої долоні, а я тим часом підбадьорила двох останніх товаришів по загону, які підіймалися по скелі. У результаті ми дісталися всі.